Četvrtkom. Poštovani slušatelji, dobro jutro. slušate emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. S vama su Dario i Nataša. Danas u završnoj emisiji serijala o vođama Sovjetskog Saveza poslušajte životnu priču posljednjeg generalnog tajnika Komunističke partije Sovjetskog saveza Mihajla Sergejevića Gorbačova. Povijest četvrtkom Mihail Sergejevič Gorbačov, rođen je drugog ožujka 1931. u selu Privoljno, u Stavropolskom kraju, u Južnoj Rusiji. Njegova je obitelj živjela u kući s tri sobe, kuhinjom i malim vrtom. 30. godine bile su godine krvoprolića i terore. Staljinova nasilna kolektivizacija ubila je što glađu, a što metkom milijune ljudi. U nekim su so područjima skoro sva novorođena djeca umrla od gladi. Mihail Gorbačov bio je jedan od sretnika koji su preživjeli to vrijeme. Tek nakon što su užasi kolektivizacije prestali, nove su najbolje zadesile sovjetski savez, napad nacističke Njemačke. Mihailu je bilo 11 godina kada su tenkovi i vojnici Wehrmachta okupirali Stavropoljski kraj. Bio je to početak njemačkog pokušaja da se zauzme Stalingrad. U Privoljnom nije bilo prave njemačke okupacijske vlasti. Njemačke su jedinice odlazile u udaljena mjesta samo da prikupe žito, te nađu i uhite židove. Nakon pet mjeseci, crvena je armija oslobodila privoljno. Razaranja su zaobišla njegovo selo. Tek 1950. godine, kada je krenuo na studiju u Moskvu, postao je svjestan što je rat učinio Sovjetskom savezu. Za vrijeme 1500 km dugog putovanja vlakom vidio je uništeni Staljingrad, Rostov, Harkov, i, I koliko je još takvih uništenih gradova bilo? Sve je ležalo u ruševinama. Stotine i tisuće gradova, sela, tvornica i mlinova. U ratu su poginuli mnogi muškarci, pa su i djeca morala raditi. Mladi se Mihajl zaposlio u traktorskoj stanici kao pomoćnik kombajnera. Godine 1950. kreće na studiji prava u Moskvu. Bio je to neobičan izbor za Sovjetski savez. Bilo je to doba staljinovog tužitelja Višinskog. On je bio protiv profesionalnih sudova i nezavisnih sudskih odvjetnika. Objašnjavao je da u socijalističkom sistemu u kojem sudac, istražitelj i tužitelj jednako žele ustanoviti istinu, odvjetnici obrane nisu potrebni, te da samo pokušavaju zavesti sud. Nakon Hrušovljevog tajnog referata na kojem je razotkrio Stalinove zločine, situacija za odvjetnike se popravila. Stotine tisuća žalbi na sudske presude iz staljenog vremena zatrpale su sovjetske sudove. Javila se potreba za velikim brojem pravnika koji će rješavati te žalbe. Ali Mihail Gorbačov se odlučio za partijsku karijeru. Na početku studija primljen je u partiju, a po završetku studija odlučuje se na profesionalni rad u Komsomolu, organizaciji koja je trebala pomagati partiji u odgajanju mladih u duhu komunizma. Komsomol je bio odskočna daska za partijsku karijeru. Gorbačov se vraća u svoj rodni kraj gdje se brzo penje po komsomolskim i partijskim položajima. Na studiju poznaje Raisu Maksimovnu Titorenko, Inteligentnu i omiljenu studenticu filozofije s kojom se ženi 54. godine. Za prvu bračnu noć Mihajlovi su sustanari prepustili novo paru sobu, ali ujutro se Raisa morala vratiti u svoju. Tek nakon nekoliko mjeseci par je počeo živjeti zajedno. Godine 1962. Gorbačov prelazi u partiju kao profesionalni partijac, postaje organizator jedno od 16 teritorijalno-proizvodnih jedinica u Stavropskom kraju. Kako je to poljoprivredni kraj, a on kao pravnik nema veze s poljodjelstvom, upisuje dopisni tečaj poljoprivredne ekonomije, koji završava nakon pet godina. Preskačući položaje, Gorbačov početkom 70. godina dolazi na vrata super elite. 68. postaje drugi sekretar Krajkoma, a ubrzo dolazi na mjesto prvog sekretara. Godine 1971. na 14. partijskom kongresu postaje punopravni član Centralnog komiteta komunističke partije Sovjetskog saveza. Što je sve potrebno za napredovanje u političkoj karijeri u Sovjetskom savezu, reći će nam profesor Tihomir Ponoš. Za napredovanje u u partijskoj strukturi Sovjetskog saveza obično su bile potrebne tri stvari. Jedna je bila poznavanje moskovskih moćnika. Taj mentor Gorbačovljiv bio je Kulakov, koji je bio najmlađe član politbjura u to doba i jedan prilično perspektivan partijski kadar, a kasnije ćemo njegovi dobri znanci u Moskvu biti i Kosigin, i Andropov, i suslov. Drugi uvijek su privredni rezultati. Ja sam sta Europski kraj je obično imao dosta solidne poljoprivredne rezultate, barem za Sovjetske uvjete. A treći uvjet su nove inicijative koje mogu biti primjenjive i u drugim krajevima Sovjetskog saveza. Sve to će Gorbačovu kombinirati sljedećih deset godina u svojom partijskom usporu. Gorbačov je imao još jednu sretnu okolnost na svojoj strani. Onako velik sovjetski savez je imao samo jedno toplo, privlačno odmarališno područje. Ono se nalazi uz isočnu obalu Crnog mora. Stavropoljski je kraj bio u tom području i veliki broj partijskih moćnika imao je tamo odmarališta i vikendice. Tako je mogao upoznati većinu partijskih moćnika. Prema protokolu, sekretar krajkoma Gorbačov trebao je dočekati članove politbirova po njihovu dolasku na aerodrom ili kolodvor i otpratiti ih do njihovih rezidencija, te se vratiti nekoliko dana kasnije da se raspita o njihovu zdravlju i jesu li zadovoljni uvjetima u liječilištu. Andropov, šef KGB-a, suslov, partijski ideolog i Kosigin, predsjednik vlade, imali su problema s dijabetesom i bubrezima, pa su im liječnici propisali toplice u stavropolskom kraju. Na taj su način još bolje upoznali Gorbačova. Ostalom, tijekom cijele partijske karijere, Gorbačov će i tekako profitirati na zdravstvenim problemima partijskog vraha. Gorbačov je imao jakog zaštitnika, upoznao je partijske moćnike, još mu je samo trebala nova inicijativa koja će ga gurnuti prema samom vrhu, u sovjetsku superelitu. No međutim 77. godina je bila godina prijeloma. Te godine je u upravo u evropskom kraju u okrugu Ipatovo i inaugurirana takozvana Ipatovska metoda pobiranja na ljetine. Zahvaljujući toj metodi su gubici e, izuzetno smanjene, najme zbog neefikasnog pobiranja ljetine u Sovjetskom savezu se znala izgubiti i do 30%. Metoda je požnjela izuzetno veliki uspjeh, bila je javno pohvaljena, mnogi su dobivali odlikovanja, prvi put je objavljen intervju sa Gorbačovim u Pravdi i 78. godine se ta metoda primijenila na teritoriju cijelog Sovjetskog saveza žetva je bila izvrsna, rekordna, no međutim, Iznenada je 17. srpnja 78. umro Kulakov, koji je bio Gorbačovljiv zaštitnik u Moskvi. Pisalo je da je umro zato što mu je prestalo rariti srce. Na sprobodu je govorio Gorbačov i sovjetska javnost je tada prvi put mogla i vidjeti i čuti svog budućeg uh, vođu. Tu je sad Gorbačov učinio zapravo ključni korak, vjerojatno ključni korak u svojoj političkoj karijeri. Naime, on je naslijedio... Kulakova kao sekretar Centralnog komiteta zadužen za poljoprivredu i time je postao jedan od 30 najmoćnijih ljudi u Sovjetskom savezu. Kulakov je bio jedan od najizglednijih kandidata za nasljednika Leonida Brežnjeva. Zato je njegova smrt privukla veliku pažnju. O tom događaju je pisao jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata, Žores Medvedev. Bilo je javljeno da je uzrok smrti prestanak rada srca. Nije pretrpio srčani udar ili ka ili bilo kakvu drugu zdravstvenu tegobu vezanu uz starost ili bolest. Srce mu je jednostavno zakazalo. Neobična sudbina za najmlađeg i najzdravijeg člana politbirova. Akademik Čazov bijaše u Kremaljskoj bolnici izgradio najmoderniju kardiološku jedinicu na svijetu. Unatoč tome, srca članova politbirova mogla su jednostavno prestati kucati bez upozorenja. U to vrijeme Brežnjevo je zdravlje bilo sve gore i gore i tražio je svog nasljednika. Glasine su kolale Moskvom da između Brežnjeva i Kulakova došlo do nesuglasica i upravo je dijagnoza bila glavni razlog za sumnjičavost. Taj isti liječnički tim s čazovom na čelu uvijek je davao detaljne prikaze, kao što će i u buduće činiti uzroka smrti drugih vođa. Možda zato da otkloni od sebe sumnju u slučaju da se pojave glasine o nemaru ili prljavoj igri. Objava da je Kulakov umro zato što mu je srce prestalo kucati je absurdna. Na poslijedku, srce uvijek stane kad netko umre. Usprko žesto žestokoj borbi za Brežnjevjevo mjesto i usprkos činjenice da je bio na čelu jednog najgorih mjesta u partiji, Korbačov je polako učušćivao svoje mjesto. Jako su se zaredale loše žetve, njega nisu smatrali odgovornim. Bio je kratko na svom položaju i odgovornost je bacena na loše vrijeme i neorganiziranost. Godine 1981. održan je 24. partijski kongres i Brežnjev je podnio glavni referat koji je trajao šest sati. O poljoprivredi i gorućem problemu u zemlji govorio je pet minuta. Za 1982. godinu izražen je novi plan proizvodnje hrane. Uz to obilježavala se 60. obljetnica stvaranja Sovjetskog saveza i dobra je žetva bila imperativ. Međutim... Žetva je potpuno podbacila. I sad tu više nije se moglo izvlačiti na, na loše vrijeme. To je bilo četvrta loša žetva u nizu. Znali, svi su znali da će se tražiti žrtvene janje. Logičan izbor je bio Gorbačova. Međutim, u Sovjetskom savjezu postoji jedna stara tradicija da se nikakve ružne stvari u partiji ne zbivaju za vrijeme praznika odnosno za vrijeme godišnjice oktobarske revolucije. I tu je slučaj pomogao Gorbačovu. Naime, za 16. studenoga bio je zakazan partijski plenum. 7. studenog je bila velika parada povodom 65. godišnjice oktobarske revolucije. Brežnjev je 7 sati stajao na mauzoleju, stari bolestan i tri dana nakon toga je umro od infarkta. I ta smrt je spasila Gorbačovljevu političku karijeru. Da je umrot jedan dana kasnije, Gorbačov vjerojatno nikad ne bi napravio ono što je napravio. Ovako je bilo jasno da je puno, puno jednostavnije svu krivicu baciti na nekad voljenak pokojnika. Za brežnje ljevog nasjednika izabran je Jurij Andropov, šef komiteta za državnu sigurnost. Poznat je pod skraćenicom KGB. Kako se Gorbačov snašao pod novim generalnim sekretarom partije i novim sovjetskim vođom? Sa Andropovom je Gorbačov jako dobro surađivo, da pače je izvrsno. Baš zbog svojih Zbog, zbog priješnjeg položaja šefa KGB-a Andropov je itekako dobro znao koji su sve to nedostacije sovjetskog društva. Znao je koliko je maha, koliko se razmahala korupcija u Sovjetskom savezu i on će postaviti za glavni svoj politički cilj iskorjenjivanje korupcije. A kako su bili razmjeri, možemo vidjeti iz primjera samog Brežnjeva koji je svog sina, koji je bio prilično nesposoban i teški alkoholičar instalirao u centralni komitet KPSS dok je pak njegova kći bila glasovita u moskovskim kvaziumetničkim krugovima probleman dropova glavni probleman dropova bilo je njegovo slabo zdravlje on je na položi došao studenom 82. već u 83. počeli su njegove ozbiljnije zdravstvene tegobe, imao je problema sa bubrezima Gorbačov je dobar napreduje. On je tada već više od dvije godine stalni punopravni član poljet i dalje je zadužen za poljoprivredu. On se svakako htio riješiti tog vrlo neugodnog i vrlo skliskog resora za koje je bio zadužen, međutim Andropov nema nikakvog razloga da miče Gorbačova e, i da instalira nekog drugog na taj položaj jer je bio problem koga umjesto Gorbačova naimeči jednog pouzdanog i što je još bitnije nekorumpiranog čovjeka. To je bilo vrlo teško. Od proljeća kako su počele Andropjeve zdravstvene tegobe, Gorbačov je zapravo fun funkcionirao kao glasnogovornik Andropova u javnosti i postao je čovjek broj 4 u državi. Čovjek broj 2 bio je Černjenko, ali Černjenko i Androp su bili u prilično lošim odnosima i bili su osobe prilično različitih kar karaktera. Tako da je bio Gorbačov jedan prilično logičan izbor. On je pored ostalog i najmlađi uh, član polisbirova, jedan od rijetkih koji kojim, uh, javni istupi ne mogu štetiti. Baš zbog toga što je mladi, što može sasvim normalno izgovarati rečenice, što recimo nije bio slučaj sa Črnjenkom. No, međutim, Andropov nije imao tu sreću da dovoljno dugo poživi, iako je... Uh, na zapodu jedna fama o njemu i on je bio nekakva pritajena nada zapada. Bio je na jedan vrlo osobuje način sijenjen Vanik bio je gotovo mističan lik, šef KGB-a koji je pisao poeziju, govorio nekoliko svjetskih jezika. No, međutim, u veljači 1984. on je premijenuo. Andropova je zamijenio Konstantin Čenjenko, Brežnjivljev Miljenik, u povijesti Sovjetskog saveza on je najbezličniji vođa te zemlje. Za njega se govorilo da je njegova jedina osobina da nema osobina. Uz to bio je teško bolestan. Pobjeda Brežnjivljeve linije stavila je Gorbačova pred nove teškoće. Črnjenko će uspjeti uh, rehabilitirati tu liniju i dolazak Črnjenka će biti vrlo opasan za Gorbačova. Jer Gorbačov je čovjek koji zapravo iza sebe nema rezultata. On je poljoprivrednog kraja koje su žetve varirale kako koju godinu, ali od 78. kada je on preuzeo u centralnom komitetu u sekretarijatu centralnog komiteta poljoprivredu kao svoj reser i od 80. kad je on punopravni član politbjura i dospe samo jedna loša žetva za drugom. 84. godine došlo je do šeste uzastopne loše žetve i naravno da je sad ponovo trebalo naći nekakvo žrtveno janje. Najlogični izbor ponovo je bio Gorbačov, i čekao se partijski kongres da se na njemu sve to razriješi. Partijski kongres bio je zakazan za 1986. godinu, za veljaču. No, međutim, kako su uvidjeli da Črnjenko neće moći poživjeti, kongres je pomaknut za tri mjeseca naprijed, za da studen je 85. ali ni to nije bilo dovoljno za Črnjenka. On je umro u ožiju 1985. Pred kraj njegovog života mnogi stanovnici Sovjetskog saveza su čekali da on to konačno obavi, ali to što treba obaviti, odnosno treba umriti, jer je bilo potpuno jasno da on uopće ne može funkcionirati. Recimo, čak i Brežnjev u zadnjim mjesecima svog života mogao barem po koji sar dnevno raditi. On, černjenko je bio potpuno nesposoban za bilo kakav rada kamo za obavljanje tako ozbiljnih i odgovornih dužnosti, Ali on je osnovno što je bio generalni sekretar, bio i predsjednik uh, prezidija vrhovnog sovjeta, dakle formalni šef države, i bio je predsjednik vrhovnog vijeća obrane. On je u, u, u desetog ožujka 1985. godine, on je umro i tom smrću je ponovo spašena politička karijera Gorbačova. Za vrijeme čanjenkove vladavine svijet je upoznao Gorbačova. Prvo je posjetio Kanadu, ali ga je posjet Velikoj Britaniji uveo na svjetsku pozornicu. Svijetu, naviklom na zatvorene mrke i prijeće sovjetske političare, Gorbačov je bio osvježenje. Margaret Thatcher je izjavila da je on čovjek s kojim se može razgovarati, a novena njuzvika je zapisao. To je čovjek izuzetnog šarma, opuštenog i nepretencioznog smisla za humor. Emocije prelječu licem neobične senzibilnosti kao ljetni povjetarac jezerom. U diskusiji je bio iskren i fleksibilan, s pribranošću punom unutarnje snage. Bio je čvrst i uljudan u raspravi. Kako je netko tako fin i human mogao upravljati sovjetskim sistemom? Nakon Černjenkove smrti, ponovo je počela borba za mjesto generalnog sekretara. Ključnu ulogu u izboru Mihajla Gorbačova za to mjesto odigrao je Andrej Gromiko, čuveni ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza koji upotrebio svu svoju diplomatsku vještinu u toj borbi. Dakle, Černjenko umire 10.85 u 19.00 i 20.00 na večer. Već za sljedeći dan je sazvana sjednica politbilova. I postoje tu princip odlučivanja u politbirovu, mora se postići konsenzus o novom generalnom sekretaru i kada se postigne konsenzus izlazi se pred izvanrednim plenom centralnog komiteta koji to verificira ili ne verificira u pravilu verificira uh, ono što je interesantno ne postoji propis o uh, nužnosti odlučivanja ne postoji propis o nužnosti koruma u odlučivanju u politbirovu to je jedna zaostavština još i zapravo iz doba građanskog rata, iz doba Leninovog politbirova tako da praktički nije bilo odlučujuće da li su svi članovi politbiroja, čak niti da li je većina članova politbiroja na toj izvanrednoj zakazanej sjednici, što je svakako bila prednost za Gorbačova, jer čak tri člana, od njih deset, su bila izvan Moskve. Ščerbicki je bio brežnjevljiv kadar, prema tome je Gorbačovljiv protivnik. Nalazio se u Kaliforniji u to dobu, službenom posjetu. Iz Kalifornije nije mogao izravno bez zaustavljanja doletiti do Moskve, nego je morao negdje stati. I on je sletio na Kubi, a Gromiko je zamolio svog starog prijatelja Fidela Kastra da ga malo zadrži. Da ovaj ne stigne na vrijeme u Moskvu, nego da dođe Moskva kad sve bude gotovo. Vorotnikov je bio Andropovljiv kadar, dakle, svakako potencijalni saveznik e, Gorbačova, ali ne i bezuvjetni. E, bio je u službenom posjetu u Jugoslaviji, nalazio se u tom trenutku u Titogradu i pokazat će se da iako bi on mogao biti njegov savjeznik, da je puno bolje zapravo da ga nema u Moskvi, jer će zbog toga Gorbačov imati dva sigurna glasa. Treći je bio Kunajev, koji se u svađi sa Gorbačovom, jer je Gorbačov kontrolirao izbore u Kazahstanu u doba Andropova, kako se ne bi ponavljali korupcionaški i protekcionaški skandali, koji su redovito bili vezani uz ime Kunajeva. Nalazi se u Almati i udaljen je najmanje 6 sati od Kremlja. Sredstvo došla ta Gromikova kombinatorika i važno je kazati da je Gromiko bio jedini koji uh, nije imao na umu vlastite interese, nego interese državane. Bio prestari, bio je svjestan da je prestar da bi njega izabrali za taj položaj, a svi ostali su imali nekakve izglede, nekakve šanse. Da se nešto čudno događa bilo jasno mnogima, jer 12. Gožujka kada su izašle novine, na drugoj stranici je bilo objavljeno da je umro Konstantin Černjenko, a na, na prvoj stranici je da je Miha Gorbačov novi generalnog sekretar. Praksa je inače bila obrnuta. Na prvu stranicu naravno ide voljeni pokojnik, a novi vođa ide na drugu stranicu. Sam odnos prema Černjenku zapravo pokazivo ovaj pokojnom černjenku što o njemu misle. Pa ovom primjerice dobio dovio crni rubus fotografiju debeo je tri umjesto šest mm i bilo je tu još dosta takvih znakova da Črnjenko nije bio baš pretjerano omiljen, ali je bilo znakova da je bilo velike borbe u politbirovu. Naime, u novinama je pisalo da je odluka donesena jednodušno, a ne jednoglasno, što znači da je bilo rasprava, opiranja i drugih kandidata. No, međutim, u ožujku 85. Mihaelj Skrijević Gorbačov postoje generalni sekretar ČK KPSS. Sovjetski savjet bio država pred bankrotom. Godine utrke u naoružanju, neefikasnog upravljanja zemljom i korupcija doveli su zemlju na rub gospodarskog sloma. Šetve su bile katastrofalne. Ono malo devize što se dobivalo prodajom nafte trošeno je na kupovinu žita kako bi se zemlja prehranila. Gorbačov je pokušao popraviti stanje. Počeo je s perestrojkom, obnovom sovjetskog gospodarstva, ali i nije bio spreman na radikalne korake. Svaki sitni korak bio je razlogom žestoke ideološke borbe u partiji. Sovjetski savez je trebao radikalne, a ne vatrogasne mjere. Druga njegova mjera bila je otvaranje sovjetskog društva. Pod parolom glasnosti ili otvorenosti u Sovjetskom je savjezu došlo do još značajnije revolucije. Po prvi put u toj se zemlji moglo pisati kritički o događajima i pritom ne pitati partijske moćnike o tome što treba napisati. Ali kao što perestrojka nije reformirala sovjetsku ekonomiju, već je pokazala njene slabosti. Tako je glasnost otvorila Pandorinu kutiju svih onih sukoba koji su tinjali ispod monolitne slike Sovjetskog saveza. Možda je najbolje probleme u Sovjetskom savezu njihovu dubinu i zamršenost pokazala Gorbačovljeva kampanja protiv alkoholizma. Pa alkoholizam je u Sovjetskom savezu postao veliko nacionalno zlo. Između 1970. i 1983. godine proizvodnja vodke je porasla 35%, a vina 97%. U istom vremenu je stranuništvo poraslo za 12%. Recimo 1972. godine, samo da vidimo koliko su bili razmjeri trgovine alkoholom u Sovjetskom savezu. Sovjetski savez prodajom vodke namiče 12% svog državnog Proračuna. Znači svaka osma rublja koja je došla u državni proračun, došla je zahvaljujući trgovina vodkome. Velik udio u tom alkoholizmu i u tom opijanju građana Sovjetskog saveza imalo je, odnosio se na vrlo nekvalitetno vino i vrlo nekvalitetnu vodku koja je, ukoliko bi se pretiralo, mogla dovesti i do smrti čovjeka. Vremenom je došlo do toga da su troškovi izazvani alkoholizmom nadmašili državne prihode od alkohola, jer tu je došlo do svih posljedica alkoholizma. Tu je došlo i do kriminala, niske produktivnosti rada, kašnjenja ili nedolaska na, na posao, naravno do kroničnih oboljenja, posebno jetre, do problema djece, alkoholičara, do skitalaštva i svih tih problema koji su Naravno, isto tako koštali sovjetsku državu. U travnju 1985. otprilike mjesec dana nakon što je Gorbačevo postao generalni sekretar, počela je novinska kampanja protiv uh, alkoholizma, a u svibnju su doneseni uh, dekreti uz preporuku naravno, politbirova koji su se odgovarajuće kazne. Pa primjerice, tko bi se zatekao na javnom mjestu pijan moga, odnosno plaćao bi 50 ili 100 rubalja kazne. Postoje još cijeli niz uh, takvih zakonskih odredbi. Primjerice, nije se smio prodavati alkohol prije 14 sati, u restoranima se alkohol nije smio prodavati prije 14 sati ili prije ručka i cijeli niz takvih zakonskih odredbi je uh, donesan. Isprava je narod odobravao novu Gorbačovljevu inicijativu no međutim 1985. godine dakle u istoj godini kada je ta inicijativa pokrenuta ali otprve generuje koncem godine došlo je do zapravo predvidljivih posljedica prije svega promet u trgovinama je drastično pao znači na trgovinu alkoholom je ukupnoj trgovini unutar Sovjetskog saveza odpadalo 15% zastrašujeće Svaki, a, skoro svaka sedma rublja naravno s tim su pale i zarade zaposlanih u trgovini jednostavno su neke trgovine i trgovačke radnje propale morale su staviti ključ u bravu zbog toga je Gorbačov uspostavio posebne trgovine za prodaju alkoholnih pića a narod je te trgovine nazvao posljednjim oazama otpora pred tim trgovinama su uvijek bili ogromni redovi a te ogromne redove je narod nazivao omčom za Gorbačova još, još jednu od posljedica, također predvidljivih posljedica je bila ta da su milijuni tona voća propali jer ih destilerije nisu otkupile. Onda su naravno političari savjetovali destilerijama da oni to voće ipak otkupe i naprave voćni sokove toga. No međutim to nije bilo moguće jer destilerije jednostavno nisu imale tehnologiju kako napraviti voćni sok od voća. Imali su tehnologiju kako napraviti žestoko alkoholna pića od voća, ali kako napraviti voćni sok to nisu imali. Kampanja protiv alkoholizma nanijela mu je veliku štetu. Po Sovjetskom je Savezu tih dana kružio vico čovjeku koji je čekao satima u redu za bocu vodke. Kada mu je prekipilo, izjavio je da ide u Kremlju biti Gorbačova. Kratko nakon toga vratio se ispred trgovine i zauzeo svoje mjesta u redu. Kada su ga građani pitali što je napravio, on im je odgovorio da je red ispred Kremlja još veći od ovoga. Kampanja protiv alkoholizma pokazala je da su problemi u Sovjetskom Savezu nerješivi. Što god da se takne, s namjerom popravljanja, izrojit još veće probleme. Osim uh, svih tih realnih problema koja je alkoholizam u Sovjetskom savjezu, uh, i izazvao da je tu postao još jedan razlog, naime, borba protiv alkoholizma je bilo izvrstan način za obračun sa političkim protivnicima. To je prvi osjetio Romanov, koji je ekspresno po početku te kampanje protiv alkoholizma prvo nestao iz javnosti, maknute su sve njegove fotografije onda je umirovljen jer on je bio kronični teški pijanac i veliki protivnik Gorbačova u uh, Policiji. Upravo zbog upravo jednog takvom optužbom Gorbačovi će kasnije maknuti iz Centralnog komiteta, iz vlade, iz mnogih drugih uh, institucija vlasti ogroman broj funkcionara. Sama kampanja na kraju ipak nije uspjela. Jer se uvijek pronalazi, ili pored ostorka kasnije se pojavljala priča koji zapravo tragi komične, pa, pa bi svako malo mogli čitati u novinama kako je neko umro, ne zato što je pio vodku, nego zato što je pio čisti metanol ili tako nešto. Dakle, sama kampanja na kraju ipak ovaj, nije uspjela. Gorbačov je ipak bio političar Novog Kova. Želio je osobnim primjerom i novim načinom vodstva zemlje probuditi uspavani Sovjetski savez. Riješio se većine pompoznih protokolarnih simbola moći. Gorbačov. Živi u stanu u središtu Moskve, ali većinu vremena provodi u zatvorenom naselju rezerviranom za najviše partijske funkcionare. Odande svaki dan u 9 sati vozi se na posao u povorci od četiri službena automobila. Jedan je automobil za njega, dva su za tjelohranitelje i pomoćnike, a u četvrtom automobilu, načičkanom antenama i prozorima prekrivenim teškim zavjesama, nalazi se oprema i šifre za lansiranje nuklearnih raketa, vraća se kući s posla oko 6 sati poslijepodne. Put kojim se vozi osigurava prometna policija. Međutim Činilo se da se sve urotilo protiv Gorbačova i njegovih pokušaja reformiranja Sovjetskog saveza. 1986. godina trebala je biti godina poleta i obnove Sovjetskog saveza, ali i to će biti njegova najgora godina koja će pokazati da je ta zemlja osuđena na propast. Problem će biti i to što će nevolje Sovjetskog saveza osjetiti cijeli svijet. 26. travnja 1986. u 1 sat i 23 minute ujutro dogodila se Černobilska katastrofa. Prije svega Černobilska nuklearna elektrana bila je paradni primjerak sovjetske tehnologije. Riječ je o četiri nuklearna reaktora, svaki je bio snage od jednog gigavata i planu je bilo izgraditi još dva takva reaktora. 26. travnja 1986. godina u 1.23. ujutro zbila se ta znamenita Černobilska nuklearna katastrofa. O, po svoji prilici, Gorbačovi politbiro su obavješteni nakon samo 5 sati. No, zaparula se u reaktoru grafitna jezgra, nije bilo moguće ugasiti vodom. Ono što je interesantno, prvo to je prva reakcija. Čak i partijski šefovi Ukrajine došli su na mjesto nesreće tek nakon 6 dana, kad je zapravo bilo već koliko toliko sigurno, a prvih 6-7 sati požer je pokušavao ugasiti majora teljatnikovi njegovih 15 vatrogasaca. U jednom trenutku ti ljudi su shvatili da ne mogu ugasiti požar, ali su odlučili da ne dozvole požaru da se proširi na ostale reaktorske zgrade. Time su vjerojatno spriječili daleko veću katastrofu, a sebe manje više poslali u smrt. To su ljudi koji su primili u prosjeku 20 puta veću dozu radijacije od smrtonosne, na neke su bili toliko ozrećene da su lječničke ekipe koje su njima pružale prvu pomoć, primala je toliku dozu radijacije, pa se kasnije i ti, i medicinsko osoba razborilo, i ti ljudi su umrli od radijacijske bolesti. Ono što je zabrinjavalo oko Černobila je to što se nalazi u blizu naseljenih mjesta. 120 km od Černobila je Kijev, 3 km od njega je pripjaca 40 tisuća stanovnika, 15 km dalje je sam grad Černobil sa 30 stanovnika. 27. travnja kada su uočili da se vatrogasci u među došli i vatrogasci iz Kijeva ne mogu boriti sa požarom vlada je naredila vojsci da preuzme gašenje angažirani su helikopteri iz kojih je izbacivano vapno, pjesak, olovo i bor a angažirani su i kijevski graditelji metroa koji su se kroz zemlju probili ispod reaktora i ubacili dole tisuće i tisuće tona betona kako ne bi došlo odnosno kako bi pokušali spriječiti takozvani kineski sindrom i propadanje reaktora štete su bile ogromne i katastrofalne, prije svega riječi o najvećoj nukularnoj posljedatnoj katastrofi ili o najvećoj mirnodopskoj nuklearnoj katastrofi Ono što u svemu tome zapanjalo, to je ipak uh, reakcija sovjetskog političkog vrha. U novinama i primjerice prvi put tako nešto spomenuto, se nešto godilo u Černobilu, 30. travnja, 28. travnja, i to su doslovce četiri redka. 28. travnja je bila jedna kratka crtica o tome na televiziji, to samo zato što je Švedska primijetila radioaktivni oblak i tražila je objašnjenje od sovjetskih vlasti o čemu je tu riječ. Šestog svibnja, to je znači punih deset dana nakon katastrofe, konačno je prekinuta sovjetska šutnja i predsjednik jedne posebno formirane vlarine komisije, Ščerbini, je održao jednu kratku preskonferenciju, koja je sama po sebi zapravo nije bila posebno značena, nije on tu ništa posebno puno rekao, niti posebno nekakvih novih informacija dodao, a sovjetski izvjestitelji su poslali na lice mjeste i izvještavali su kao da je riječ o nekakvoj prirodnoj katastrofi, nekoj kataklizmi, a ne o nečemu što se moglo izbjeći. Razlozi same katastrofe su dvojaki. Sa jedne strane, riječ je o zastarilog tehnologiji, jer u Černobilu su korišteni, prilagođeni vojni reaktori iz 50. godina. Znači, bila je riječ o tehnologiji koja je u osnovi stara 30. godina. A glavni uzrok je ipak ljudski faktor i jedan pokus koji je bio zapravo prilično bezmislen i u tom trenutku svakako nije trebalo rariti i koji se mogao izbjeći i kada se vidjelo da su stvari krenulo na izbor, moglo se također uh, drugačije reagirati prekinuti pokus, a ne nastavljati s pokusom dok nije došlo do katastrofe kakva je došlo Ne zna se koliko je broj žrtava odnijela černobilska katastrofa Da je toga dana vjetar puha u drugom pravcu kje bi bio najveći mrtvi grad na zemlji da vatrogasci Majora Teljatnikova nisu tako reagirali, kako su reagirali, svijet bi se suočio s još većom katastrofom. Danas te ljudi leže pokopani u olovnim sanducima, kako njihovi ostaci ne bi uražavali zemlju u kojoj su nastradali. Za 300 tisuća hektara najplodnije zemlje u Sovjetskom savezu više se ništa nije moglo ubirati. S nje je skinuto 10 cm radioaktivne zemlje. Posljedice za drugi i treći naraštaj još nisu poznate. Povijest četvrtkom Krajem 70-ih godina mnogima se činilo da će Sovjetski savjest pobjediti u hladnom ratu. Okupacija Afganistana, širenje sovjetskog utjecaja u zemljama trećeg svijeta i posebno širenje utjecaja u Srednjoj i Latinskoj Americi području tradicionalno smatrano za američko dvorište, mnogima je bio znak pobjede. Međutim, bio je to labuđi pjev carstva na umoru. 1980 za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država izabran je Ronald Reagan. On i njegova administracija agresivno su odgovorili na sovjetsku prijetnju reagan je počeo nevjerovatan program naoružanja europske saveznike uspije ubjediti da u svojim zemljama dopuste razmještaj nuklearnih raketa kratkog i srednjeg dometa i za kraj pokrenuo je stratešku obrambenu inicijativu takozvani rat zvijezda koji je trebao spriječiti sovjetske nuklearne rakete u pokušaju gađanja teritorija Sjedinjenih Američkih Država. Sve je to poduzeto pod pretpostavkom da Sovjetski savez neće ekonomski i znanstveno izdržati novu utrku na oružanju. Novu utrku na oružanju bila je nešto što Sovjetski savez ni u kojem pogledu ne bi mogao izdržati. Ne bi mogao izdržati financijski, ne bi mogao izdržati znanstveno. On je znanstveno nazad ovo i to je bio proces koji je trajao kada je Gorbačov došao na lost već na najmanje deset godina. Gorbačov je tu bio prvi koji je dao određene inicijative i on je bio prvi koji je pružio ruku prema zapadu. Mali problem je ležao u duše u činjenici što je tadašnji američki predsjednik Ronald Reagan bio prilično agresivan prema Sovjetskom savezu. On je u doba, dok je Andropov bio generalni sekretar Sovjetski savez nazvao imperijem zla i on je odlučio da će svakako pokušati slomiti Sovjetski savez za vrijeme svog predsjednikovanja. Zbog toga i pokrenuo onaj znameniti program tzv. rad zvijezda, odnosno strategijsku obrambenu inicijativu, kao jedan zapravo početak nove utrke na urožanja u svemiru, koji bi, pored svega ostalog, potpuno financijski istrpio Sovjetski savez. Gorbačovu je bilo jasno da se u tako nešto nikako ne smije upustiti, i došlo je do cijelog niza sastanaka između njega i američkih predsjednika, prvo Regana, onda Busha, koji su doveli do sensacionalnih do rezultata, koje nitko nije očekivao sredinom 80. godina. Na trećem susretu svijet je bio ugodno iznenađen dogovorom hladnoratovskih suparnika. 87. je došlo do trećeg susreta u Washingtonu u prosincu, taj susret između Regane i Gorbačova bio je zaista povijestan. On je rezultirao jednim sporazumom o uništenju kompletne jedne kategorije nuklearnog naružanja. To je bilo nešto što je do tada bilo potpuno nezamislivo. Obično se smatralo sa velikim uspjehom ako se postigne sporazum o zabrani nuklearnih pokusa u atmosferi. A sada će se tim sporazumom kompletna jedna kategorija nuklearnog naružanja. Riječ je o projektilima srednjeg i kratkog dometa koji se lansiraju sa zemlje biti uništeni. Taj sporazum je definitivno potpisan u Moskvi 1988. kada su se Regan i Gorbačov sastali po četvrti put. Gorbačovljom pojavom je zapravo definitivno završena utrka u naoružanju. Gorbačov jake razloge da svakako zaustavi tu utrku i da se krene hodom unazad. Naime, Sovjetski Savez ne samo da nije imao novaca za razvoj novog oruža, on bio svjesni da bi ga to gurnulo u bankrot, puno brže nego što je i ovaj Sovjetski savez bankrotirao, a ovim sporazumima on je za početak dobio veliki međunarodni ugled, veliku međunarodnu reputaciju, 90. godine je dobio i Nobelovu nagradu za mir, i bio je svjesen da će na taj način omekšati i zapadne bankare i zapadne kreditore, a Sovjetskom savjezu je trebao novac. Kako je opadao Gorbačovljev utjecaj i popularnost u zemlji, tako mu je rastao ugled u inozemstvu. Zadužio je cijelu Europu svojim potezima. U to vrijeme, sovjetski sateliti u istočnoj i srednjoj Europi počeli su svoj pohod prema slobodi. Naravno, njegove su im potezi u Sovjetskom savezu pokazivali put. Svi su osjećali da je kraj sovjetske moći blizu. Gorbačov je put tih naroda prema slobodi učinio beskrvnim. Naime, nakon pada Berlinskog zida, i komunističke vlade u Istočnom Berlinu, a padu komunističke vlade u Istočnom Berlinu je dobrim dijelom kumovao i Gorbačov, koji bi odbio pružiti bilo kakvu podršku Honeckeru. Ispravo je bio protiv ponovnog ujedinjenja Njemačke, no međutim gasni je prihvatio ponovno ujedinjenje Njemačke i tu je zajedno sa njemačkim kancelarom Kolom odigrao ključnu ulogu. Kako su sa 80 -ih, koncem 80. -ih godina sve više i više uh, socijalistički režimi u istočnoj Europi radirali. Tako su naravno sve više i više rasli pokreti koji su zahtijevali uh, oslobođenje od socijalizma i od uh, sovjetske prevlasti u tom dijelu Europe. I ono što je bitno kazati da je Gorbačov sve to prepustio mirno. On je povukao vojsku iz istočne Europe, on nije pružao pomoć usrđunolim uh, režimima. I on je poštovao zapravo volju naroda istočnoevropskih zemalja, odnosno zemalja bivšeg vašskog ugovora, da same potraže svoj novi put i svoju novu budućnost. Naravno, pored Ostrovog Sovjetskih za tako nešto nije imao novac i on se nije mogao priuštiti avanturu poput Mađarske 56. ili Čehoslovačke 68. ne samo zbog nedostatka novaca, nego bi on istog trena kada bi tako nešto učinio, izgubio sav onaj uh, međunarodni prestiž koji je on godinama gradio, a druga polovina osamdesetih godina je bila, su bila godine Mihaila Gorbačova i vjerojatno niti jedan državnik u to dobu svijetu nije imao toliki međunarodni prestiž kao on. Međutim, svi ti njegovi potezi ubrzali su njegov kraj i kraj zemlje koje on bio na čelu. Sovjetski savjet više nije bio velesila. Sovjetska se vojska nakon 45 godina povlačila iz srednje i istočne Europe. U isto vrijeme, Gorbačov je završio i Sovjetsku avanturu u Afganistanu. Stotine tisuća Sovjetskih vojnika i časnika vratili su se u zemlju u kojoj nisu imali ništa. Uskoro će izgubiti i vojsku i državu kojoj su služili. Partijski su funkcioneri uvidjeli da se bliži kraj vlasti njihove partije. Građani Sovjetskog saveza osjetili su slobodu i nisu se namjeravali vraćati na staro. Narodnima Sovjetskog saveza bilo je dosta ruske dominacije. Krenuli su u borbu za samostalnost. Usto nestalo je sigurnosti koju je pružala sovjetska vlast. Više nije bio siguran posao, plaća i stan. Sve je to dovelo do pokušaja državnog udara, kojeg su predvodili kadrovi iz KGB-a, vojske i visokog partijskog vodstva. U kolovo za 20. kolova za 1991. godine ne trebao je biti potpisan novi savezni sporazum kojim bi ostala bila moć centra, dakle Moskve, a republike bi dobile, naravno, veću moć. To je u osnovi bio poku... Gorbačovljiv pokušaj spašavanja Sovjetskog saveza ili barem onoga što bi od njega ostalo. No, međutim, partijskim i vojnim tvrdolinijašima se tako nešto nije sviđalo, te su pokušali državni udar. Gorbačov je bio svoje dači na Krimu i 18. kolovoza, negdje oko 17 sati, Grupa urotnika je došla k njemu i zamolila ga ili da potpiše dekret kojem bi uvao izvene rednostanje u Sovjetskom savezu ili svoju ostavku. Gorbačov je odbio jedno i drugo. Konfiscirali su od njega torbu sa nuklearnim šiframa i zapravo su izvršili državni udar. 19. kolovo za ujutro objavljeno je da je Gorbačov odstupio sa svojih dužnosti zbog zdravstvenih razloga. Vlast je transferirana u ruke podpredsjednika Sovjetskog saveza Genadija Janajeva i ustanovljen je jedan uh, osmočlani državni komitet koji je imao zadatak upravljati zemljama i tu je vidi prva uh, velika greška pučista Naime, one su objavili taj jedan mali dekret da je Grobačov stupio zbog zdravstvenog stanja baš kao što je 20, 27. urena prije toga bilo objavljeno u slučaju kada je Mican kroz čov no međutim smetnuli su suma da je tu već ipak nekoliko godina glasnosti i da se takvi dekreti jednostavno više ne mogu proći Udar je bio loše pripremljen, pored ostrog valja kazati da nisu korištene iskustva Jeruzelskog iz Poljske 81. Pa tako udara nije izvršena provjera koje bi vojne jedinice bile lojalne počistima, a koje ne bi. One su jednostavno smatrali da će vojska izvršavati naređenja. Pokazalo se da vojska neće izvršavati naređenja, Jelicin je odmah stekao saveznike u samom arbijskom vrhu i to je omogućilo da državni udar uh, ne uspije na prilično beskravan način. U Moskvi je bilo troje mrtvih, a kada je u svijet prodrla vijest državnom udaru u sovjetskom savezu, niko nije očekivao da će to završiti sa samo troje ubito rečeno samo trojem mrtvih. Gorbačov je bio osmi i posljednji generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza. Njegovi prethodnici Lenin, Stalin, Maljenkov, Hrušćov, Brežnjev, Andropov i Čenjenko ni u snu nisu mogli sanjati da će Savijs Sovjetskih socijalističkih republika, zemlja budućnosti, prestati postojati. Nekada snažni Gorbačovjev saveznik u reformskim naporima, Boris Nikolajević Jelcin, postaće političar kojemu će se svijet okrenuti. Slika Jelcina, kako se Stenka obraća Moskovljanima, obišla je svijet. On narod osvobodil se už od straha kateri imel neskaka leta mu nazad. Priževaju tih sa graždan, va ime nacionalnog jedinstva, pristupiti sasjedateljne rajevo, napravljene na vodraždjenje i За победу демократии над реакцией и как Руси всегда было дальше ура А Михаил Сергеевич Горбачёв покинул место президента земли, которое перестало постоять. Дорогие соотечественники, сограждане. Силу сложившейся ситуации с образованием содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента сср повес четвертком Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijet četrtkom. Za vas su je danas pripremili profesor povist Tito Humir Ponoš. Glazbena urednica Melita Jambršić. Tekstove je čitao Ivan Kojundžić. Tonski snimili Alan Križančić i Štefica Mahalec. Uredili i vodili Nataša Đicić i Darijo Špelić. Ljep pozdrav i slušajte nas ponovo idućeg četrtka.